Прунський подумав про Фотія, кишки кольнула голка сорому. Цей натхненний фанатик не заслуговував бути так по-нехлюйськи обдуреним. Все-таки він поділився сокровенним. Варто було дати йому координати банч-педейри. Може, вони б зустрілись і завели сім'ю? Вона б кинула комбінат, а він більше не стовбичив би на площі, Тим, хто народжує дітей, працювати не треба, державна дотація для них передбачена, величезна. Щоправда, майже ніхто все одно родити не хоче. Прунський знайшов відповіді майже на всі свої запитання. Від суспільства, якого він нажався доста, у його кошлетій голові застрягла одна єдина неспокійна мисль, Що зробила банч Педейра з генофондом Фотія? На підступах до патогенної зони Хортус упевнено обігнала червона грілла. Вона вирвалась уперед, і ще метрів на двісті, а тоді загальмувала і, писнувши шинами, з авта вийшла людина зі скляним кубом у руках, поставила свою посудину посеред дороги. Прунський і Сюзі тут-таки впізнали Даблдекера. Він стовбичив на трасі, як Будда, просвітлений і з великими вродливими вухами. Ти на останні гроші купив машину? запитав Прунський, під'їхавши. Машину я вкрав під громадським сральником. Ось що я купив, засяяв Даблдекер, кивнувши на акваріум. Це є твої знамениті коропи? зблиснула зубами Сюзі. «Ага, випущу їх у ставок. Буде нам делікатес?» Дабі слушно запропонував перебратись в геріллу, а хорту залишити на трасі. Бензин у ньому і так уже закінчувався. Поки перевантажували крам з одного салону в інший, Шузанна не розставалася з сумкою одягу. Не хотіла, щоб чоловіки побачили дитячі лахи, яких вона набрала на роки вперед. Ще не час дивитись в очі майбутньому. Минуть дні, якось треба буде вирішувати питання батьківства, чи, може, Пруня й Дабі погодяться на колективне батьківство. «Ну, то як ти назвав свою корову?» Бадю розпитав Дабл знову сівши за кермо герілли. «Едемія! Від слова «едем».» «Пруня, так ти вважаєш, що ми в раю?» І не сумнівався. «А святе письмо ти читав?» «Ні, я скурив його, такий папір був класний. А прабаба читала. Пробувала мені щось переказувати. Наскільки я пам'ятаю, у справжньому раю все так і було. Топінамбур, кізяки, кислотні коропи. «Пруня, я теж святе письмо не читав?» Але точно знаю, що людей в раю було двоє мужик і баба. Нас же троє, як ти це пояснюєш? Перенаселеність дабі, всюди перенаселеність. Прунський тримав на колінах Едемію по з аквамариновими цятками. В ейфорії він купив їй позолочений поводок. Шизаньні ж випало сусідитий з повним акваріумом мальків кислотного коропа. Зеленобокі рибки вже розв'язали свою канібальську війну за виживання. Прунський мав хист влаштовувати ігрище не лише для дівочого рота. Всі розваги, які він вгадував, носили присмак щасливого ідіотизму. Однак товариство – приставало на них без вагань. У рицарських турнірах із Даблдекером мечами служили стеблини топінамбура. Вигравав той, хто першим вражав оголений пуп суперника, попередньо задравши йому сорочку. Кінчик меча вмочали у жовток перепелячих яєць, які Прунський тягав сотнями із здичавілих полів. Шуз виконувала роль рефері і водночас принцеси, чиї любощі стануть нагородою тріумфатору.